Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 3, fața A. Al doilea vis e și mai confuz. Sunt într-o sală mare cu imens de multă lume. Este, după cum înțeleg, o sărbătoare comemorativă. Puțin mai târziu lucrurile se precizează. Este aniversarea revistei Novel Literar. Mari pancarte și inscripții sunt purtate de-a lungul vastei săli, care seamănă cu o mare sală de bal. O femeie ține un discurs. E întreruptă de un bărbat care țipă. De ajuns, prea mulți ați vorbit despre vrei, Mă mir că nu-l aduceți și pe Niemirover. Notă. Iacob Niemirover, șef rabin al comunităților evreiești din România până în 1939. Am încheiat nota. În momentul ăsta, un ovrei bătrân cu barbă, care poate să fie chiar Niemirover, protestează. Pe urmă scoate o carte și începe să citească o rugăciune evreiască. Domnul care a întrerupt scoate și el o carte din care citește o rugăciune românească. În Realizate nu se aude nimic din cauza vacarmului, dar se văd cei doi care citesc de zor urlând, în fundul sării, pe o scară monumentală, înaltă cum sunt scările în scenele fastuase de revistă. Se produce o mare încăierare. Eu, cu o fată sau cu un băiat de lângă mine, ne strecurăm din mulțime și ajungem repede acasă, casa din primul vis. Un moment mă întreb cu teamă dacă voi găsi ușa deschisă. E deschisă. Mă pregătesc să fug în camera mea, dar nu am timp căci mă trezesc. Evident, amândouă visele erau mult mai complicate, dar mai mult nu-mi pot aminti. Marți 22 septembrie 1936. Alaltă seară, duminică, acasă la Mariz, lectură pentru Iancovescu. Mai erau afară de nenișori, Soța și Ghiță Ionescu, Marieta și Haig. Notă. Ghiță Ionescu, economist și politolog, colaborator la revista Fundațiilor Regale și Viața Românească. Am încheiat nota. Lectură bună, urmărită cu destulă ușurință, Iancovescu de un entuziasm gălăgios. E cel mai formidabil lucru pe care l-am cunoscut de 40 de ani încoace. E un moment în teatrul românesc. Nu-ți dai seama de ce ai făcut. E o onoare pentru mine să te joc. Nu-ți dai seama de drumurile pe care le deschizi. Ce tehnică, ce dialog, ce minune! Îl ascultam amuzat și cu destul calm. Încep să-l cunosc. Totul e pentru el formidabil, unic, epocal. Totul, via lui de la Balcic, câinele lui, apusul de soare de la Surtuchioi, care, într-adevăr, a fost miraculos. Îmi pare rău că n-am scris nimic la balcic despre acea plimbare. Știu cu cât trebuie reduse superlativele lui Iancovescu pentru a căpăta ideea exactă pe care vor să o exprime. Prin urmare, nu mă las înșelat de excesele lui de entuziasm. Îmi cunosc piesa mai bine decât mi cunoaște el. Adevărul, însă, este că i-a plăcut destul și că sub ploia lui de exclamații admirative se putea citi o adeziune sinceră. E un punct câștigat. Observațiile lui despre actul al treilea sunt foarte juste Incontestabil, omul ăsta are ochiul sigur Scena de explicații Leni Ștefan este preexplicativă Grosolan explicativă Soluția pe care mi-o propune el este simplă Tai totul până la scena Jeff Ștefan Care i-a plăcut mult și îmi pare bine Scriu proiectata scenă cu Bogoiu și Peștele Maiorului Las prima scenă Leni Ștefan și fac pe urmă legătura E o operație de 5 minute Totuși, eu nu văd chiar așa de simplă chestiunea. Mi se pare că remanierea actului ultim trebuie să fie mai serioasă. Toate lecturile pe care le-am făcut până acum, cea de duminică a fost a treia, ca să nu mai socotesc lecturile anterioare ale actului prim, mi-au servit enorm. Sunt, în fine, fixat asupra lucrurilor care merg și asupra celor care nu merg. Mi se pare că un public de 500 de oameni nu va reacționa altfel decât publicul de 10 persoane pe care l-am înfruntat până acum. Din actul întâi voi modifica scena Bogoiu-Leni, în sensul în care și Camil și Gulian mi l-au indicat printr-o tulburătoare identitate de observație. Dovada că schimbarea se impune este că, după actul întâi, Ian Covescu îmi spunea că Bogoiu e un tip din familia prostului lui Fulda, ceea ce e absolut inexact. De altfel, schimbarea e simplă și ușoară. E mai mult o problemă de transcriere decât de transformare propriu-zisă. Actul 2 rămâne aproape intact. Scena primă indică admirabil schimbarea de atmosferă. Intrarea celor doi clandestini a fost încă o dată ascultată cu mare bucurie. Voi modifica doar o replică a lui Bogoiu, cea cu polița care nu merge deloc. Iancovescu mi-a dat aici o sugestie simplă, dar excelentă. Actul al treilea, cred că îl voi scrie din nou, exceptând ultimele patru scene. Mi-ar trebui pentru asta trei-patru zile în care aș pleca undeva să lucrez. La Sinaia, de exemplu, sau poate la Brașov, Sibiu, voi vedea. Pentru moment n-am nicio grabă, deși Iancovescu m-a asigura că mă joacă înainte de Crăciun și se oferea să semneze imediat un contract în sensul ăsta. Vor fi însă mari dificultăți. Am impresia că nu o va accepta pe Marieta, căreia eu preferă pe soța. În acest caz, nu-i dau piesa. Oricâtă nevoie am de Ian Covescu, pe care mai ales acum îl simt iramplasabil, nu pot să-l las să mă joace cu soța, cu țăranul în bogoiu și te pomenești cu Mircea în Jeff. Prefer să mai aștept un an. La drept vorbind, a aștepta încă un an ar fi soluția care mi-ar conveni mai mult, căci până atunci s-ar putea să devină posibilă distribuția mea ideală. Leni Iangovescu am mică, iar pe de altă parte, acum sunt destul de plictisit de toată istoria asta, care durează prea de mult. Mi-e dor să fac altceva, să citesc, să scriu un roman, să termin cu o glumă care bag de seamă că îmi cere mai mult timp decât merită. Miesilă văzând că ia proporții o întâmplare care, în definitiv, nu are dreptul să fie mai mult decât derizorie. Sunt așa de neserios încât să-mi închipui că gluma asta în trei acte are dreptul să mă preocupe când în fiecare an 30 de oameni scriu la Paris, la Viena și la Londra 30 de comedii cel puțin la fel de agreabile. Nu, nu e timpul să redevin serios. Dar, unu, nu am bani. Doi, nu știu dacă până la anul nu vom avea război sau revoluție. Trei, nu știu dacă la anul un autor evreu își va mai putea juca o piesă, fie și la un teatru particular. Iată trei rațiuni care m-ar îndemna să mă grăbesc. Nu știu ce voi face. Vineri, 25 septembrie 1936. seară, Mircea a izbucnit odată în mijlocul unei conversații destul de potolite despre politica externă și despre Titulescu, ridicând odată glasul cu acea teribilă violență cu care mă surprinde uneori. Titulescu ar trebui executat, pus în fața unui pluton de mitraliere, ciuruit de gloanțe, spânzurat de limbă. De ce Mircea? îl întreb surprins. Pentru că a trădat, în altă trădare, a încheiat cu rușii un tratat secret pentru ca în caz de război să ocupe Bucovina și Maramureșul. De unde știi? Mi-a spus generalul Condiescu. Și e de ajuns? Sursa nu ți se pare pătimașă? Informația nu ți se pare fantezistă? M-a privit lung, cu stupoare, incapabil să priceapă că cineva se mai poate îndoi de un asemenea adevăr. Pe urmă l-am auzit spunându-i Ninei în șoaptă. Îmi pare rău că i-am spus. Ar fi vrut să adauge, el nu poate înțelege asta. E orbit. Tot incidentul m-a deprimat. Scriindul observ că nu regăsesc încordarea enervată de aseară, sentimentul de disensiune iremediabilă pe care l-am încercat. El este un om de dreapta, până la ultime consecințe. În Abisinia a fost cu Italia, în Spania e cu Franco, la noi e cu Codreanu. Face numai eforturi, cât de penibile, pentru a ascunde acest lucru, cel puțin față de mine. Dar se întâmplă să-l răzbească și atunci țipă cum a țipat aseară. El, Mircea Eliade, crede orbește ce scrie Universul. Informatorul lui e Stelian Popescu și crede orbește în el. Notă, Stelian Popescu, avocat și om politic, directorul ziarului Universul. Am încheiat nota. Veștile cele mai absurde, cele mai trivial tendențioase găsesc în el un ascultător credul și are un fel naiv de a se exaspera, de a ridica vocea pentru a lansa, fără un zâmbet măcar, chestiile abracadabrante pe care le află în oraș, în redacția vremei, în redacția cuvântului. Titulescu ne-a vândut rușilor. Titulescu a cedat comuniștilor spanioli 25 de avioane comandate în Franța. Dar eu ridic din numer cu neîncredere, el mă privește dezolat, dând ușor din cap, ca în fața unui om cu desăvârșire pierdut pentru adevăr. Aș vrea să eliminăm din discuția noastră orice aluzie politică, dar e posibil? Strada urcă până la noi, vrând nevrând, și, în cea mai anodină reflexie, simt spărtura mereu mai mare dintre noi. Îl voi pierde pe Mircea pentru atâta lucru? Pot uita tot ce este excepțional în el, generozitatea lui, puterea lui de viață, omenia lui, dragostea lui, tot ce e tânăr, copilăros, sincer în el? Nu știu. Simt între noi tăceri jenante, care ascund numai pe jumătate explicațiile de care fugim, fiindcă le simțim probabil fiecare și acumulez mereu deziluzii, între care prezența lui la vremea antisemită. Comod de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, nu e cea mai mică. Voi face tot ce e posibil ca să-l păstrez totuși. Miercuri, 30 septembrie 1936. Duminică și luni, la Roman. Am plecat de acolo copleșit, uzat. Aveam impresia că nu voi putea reintra în viață. Totul mi se părea inutil, absurd. Simplul gând că un telefon de dat sau de primit din partea lui Lenii poate fi pentru mine o problemă, mă umilea. Ideea de a juca piesa mi se părea trivială. Acum totul a trecut. Într-un fel am uitat. Mă voi duce după masă la tribunal, mă voi duce disară la teatru. Scriu acum aici, în caietul ăsta, iar între timp viața lui Blacker continuă la roman așa cum am văzut-o. Voi mai avea vreodată curajul să mă vait de ceva? Voi mai avea nerușinarea să am capricii, indispoziții, enervări? El trăiește în intimitate cu moartea, nu cu o moarte abstractă, nebuloasă, cu termen lung. E moartea lui, precisă, definită, cunoscută în detalii ca un obiect. Ce-i de curaj să trăiască? Cel susține? Nu e nici măcar disperat. Nu înțeleg. Mărturisesc că nu înțeleg. De câteva ori aș fi izbucnit în lacrimi privindul. l Noaptea l-am auzit gemând din odaia lui, țipând, și am simțit că mai e cineva în casa afară de noi, cineva care era moartea. Destinul. Nu știu cine. Am plecat de acolo răvășit, amețit. Dacă lucrurile ar avea vreo sancțiune, vreo consecință, eu n-ar mai trebui să-mi continui viața mea de până acum, dar mai trebui să pot. Dar uit și revin la existența asta inconștientă de om oarecum valid. Miercuri 7 octombrie 1936 Încep să sufăr iar de lipsa leniei. Două săptămâni am ținut bine, dar simt zi de zi cum cedez nostalgiei de a o vedea. Dau turcoale telefonului, mă culc cu gândul la ea, o visez, mă scol cu gândul la ea. E stupid, știu că e stupid. N-am decât să recitesc jurnalul ăsta pentru a vedea cât este de stupid. Am întâlnit o lună noaptea pe la 1 și jumătate în fața casei ei, tocmai când cobora din mașină cu Froda. Nici n-am văzut-o ca lumea, vorbeam cu destulă indiferență, aveam impresia că nici nu sunt emoționat. Pe urmă, după ce ne-am despărțit, simțeam deschise toate amintirile, toate așteptările. Totuși trebuie să fiu rezonabil și ferm, dar voi fi? Nu știu ce va da în privința piesei soluția Iancovescu. E cumplit de neserios și toată povestea asta m-a obosit. mi puțină silă de manuscrisul meu. Cât mă gândesc la el, mi se pare suficient, ieftin, frivol, de o vervă enervantă, de o facilitate care compromite. Am recit zilele trecute unele pagini din de două mii de ani. Voi mai scrie vreodată un lucru egal de grav? Astă seară concert Milstein. Voi ieși poate de acolo mai limpezit, mai stăpân pe mine. 11 octombrie 1936, duminică. Sărbătorirea lui Stălian Popescu la arenele romane, Pesicius îmi spunea seară. O zi de doliu și adăuga cea mai rușinoasă zi din România de după război. Poate că n-ar trebui să fiu trist, poate că, din potrivă, ar trebui să fiu mulțumit că toată dreapta românească, tot naționalismul se grupează în jurul lui Stelian Popescu. Este definitoriu, infamant și, în anumit sens, privind foarte de sus lucrurile, consolator. Naie Ionescu i-a telegrafiat ieri, felicitându-l în numele lui și al cuvântului. Trebuie să fiu deprimat? Mai degrabă nu. Ar trebui să-l văd și să-i spun, acum, domnule profesor, nu mai e nicio îndoială că politica dumneavoastră este o eroare. Numai printr-o teribilă eroare puteți fi alături de Stelian Popescu. Mă întreb dacă în sina lui Naie Ionescu, cel puțin el, nu se simte prost. SSR-ul a trimis și el o adresă de adeziune, n-a semnat-o Tudor Vianu și nici Mircea, dar Mircea, naivul, credea că face astfel un gest de solidarizare cu Naie, ceea ce i-a atras din partea lui serioase reprimande când a aflat. Un moment m-am gândit să demisionez din SSR, pe motivul că nu pot lua parte la sărbătorirea unui ziar care îl insultă pe Argezii, dar dacă Argezii însuși nu o face... Triste, triste timpuri, Ceva de trivialitate în care se înneacă toți, din ipocrizie, din lașitate, din interes. Va veni o zi în care se va putea vorbi deschis despre aceste negre zile. Sunt convins, sunt absolut convins, aș vrea să mai fiu atunci de față. Radu Cioculescu îmi povestea aseară cum a rupt relațiile cu o familie de prieteni pentru că femeia, profesoară de liceu, a semnat un manifest pentru universul. Notă. Radu Cioculescu, critic literar, traducător al lui Prust. Din 1934 era secretar de redacție la Revista Fundațiilor Regale. Frate cu Șerban Cioculescu. Am încheiat nota. Asta mi-a amintit că tot el, Radu Cioculescu, a refuzat să primească bilete și să ia parte la concertele orchestrei din Berlin, astăvară, pentru că nu putea accepta niciun contact cu o instituție hitleristă. Curios om, probabil singurul român radical care există. Aseară la Continental, Masă cu per Pesicius, Șerban Cioculescu, Vladimir Străinu, Pompiliu Constantinescu, Octav Șuluțiu, ne-am constituit într-o asociație a criticilor literari. Vom scoate poate o revistă. Nu știu în fond ce va ieși. Sunt așa de departe de toate astea. Miercuri 14 octombrie 1936. Aseară la fundație, Davidescu îi explica lui per Pesicius și lui Cicerone Teodorescu că evrei nu știu românește. Notă. E vorba despre Nicolae Davidescu, poet și publicist. Am încheiat nota. Între alte argumente, cita dintr-o carte a mea o comparație cu o gâscă îndopată. Cicerone comunicându-mi această mică poveste, iar Davidescu, apropiindu se puțin mai târziu de mine ca să-mi dea bună seara, i-am spus. Domnule Davidescu, îmi pare rău, dar să știți că eu n-am scris niciodată un astfel de lucru, cel puțin nu mi-aduc aminte să-l fi scris. Pe urmă, discuția a continuat destul de amuzant timp de vreo jumătate de oră. Sunt prea leneș ca să o reproduc întreagă. Am impresia că Davidescu face un sifilis de manifestare antisemită. Uitătura lui e îngrijorătoare. Seara, acasă, am băgat de seamă că, în ce privește Gâsca, mă înșelasem. Drept consecință, îi trimit lui Davidescu chiar azi următorul bilet. Estimate domnule Davidescu, aseară după ce m-am despărțit de dumneata, reîntors acasă, am căutat vreo două ore prin cărțile mele ca să mă convinc dacă am întrebuințat sau nu vreodată imagina compromisătoare pe care cu atâta virulență critică ai reținut-o. Mă grăbesc să te informez că ai avut dreptate. Într-adevăr, comparația în chestiune se află într-o carte a mea. O uitasem, o vei găsi cu ușurință în Femei, ediția a doua, pagina 27, rândul 17. Sunt bucuros că-ți pot face serviciul colegial de a-ți comunica în tocmai propozițiunea. iată o Respira greu și dădea uneori ochii peste cap cum fac gâștele îndopate. Îmi mai permit să te informez că prin procedeul acesta se obține un foag grea excelent. Aș fi fost neconsolat dacă nu m-aș fi grăbit să rectific regretabila mea proastă memorie. Sunt încântat că pot reda astfel sistemului Dumitale politic și critic unul din argumentele lui fundamentale. Rămân al Dumitale vechi admirator. Telegrama lui Nae Ionescu a apărut în Universul, publicată între Telegrama lui Trandafirescu Nămăești și a lui Muche. Notă. Trandafirescu Nămăești, codirector al cotidianului Universul și director general al Asociației Naționale Aziariștilor Români. Ion Muche, gazetar la Porunca Vremii. Am încheiat nota. Nu e o simplă întâmplare, e o sancțiune. Dem Teodorescu, gazetar și scriitor, întâlnit luni seara la Național, îmi zicea Da, duminica a fost cea mai mizerabilă zi din politica României. Dumnata domnule Sebastian, nu știe însă ce profundă scârbă mai cuprinde. Pentru asta ar trebui să-l cunoști mai bine pe Stelian Popescu. Perfect, dar atunci de ce ai semnat și dumneata telegrama de felicitare? Ce să fac? Viața! Vineri 16 octombrie 1936. Sunt la un punct primejdios în ce privește piesa mea începe să-mi placă actul 3. După ce mi-a displăcut violent o bucată de vreme, după ce la lectură, odată la Marieta acasă, a doua oară la Mariz, am avut impresia că e un dezastru sigur, după ce am consimțit orbește toate modificările propuse, ba de Gulian, Bade de Haig, Bade de Iancovescu, acum începe să-mi placă. Nu aș face decât modificări de detaliu, aș simplifica unele scene, aș suprima unele replici, dar aș lăsa intact scenariul, desfășurarea lucrurilor, tonul general al actului. De revăzut mai serios, nu sunt decât prima scenă și ultima – Prima pentru a-l introduce pe Bogoiu și a justifica lipsa maiorului și a lui Madame Vintilă. Ultima pentru că e într-adevăr prea grăbită, ceea ce am știut din primul moment. Altfel, înclin să las actul al treilea așa cum se găsește, chiar dacă în asemenea condiții Iancovescu ar refuza să mă mai joace. Prefer să mă înșel eu decât să se înșele alții. Cum eu am scris și nu ei, am, cred, mai multe șanse de a vedea adevărul și mai trebuie să adaug incapacitatea mea de a-mi reface manuscrisele. Nu mi s-a întâmplat așa și cu orașul cu salcămi. În credința de azi, Manoliu mă denunță că sunt funcționar la fundație și cere, evident, darea mea afară. Nu am decât o surpriză, că atacul vine așa de târziu. Sără de muzică. De la București, pe discuri, concertul în re minor pentru două violine de Bach mai târziu de la Varșovia o sinfonie în sol minor de Mozart și concertul pentru violină și orchestră de Beethoven. La vioară Jozef Sigeti. Mi s-a părut extraordinar și, ca niciodată, aparatul meu avea un sunet de o claritate și de o căldură. Acum aștept de la Viena o sonată de Beethoven pentru violoncel și pian. Trebuie să înceapă în dată. Pe urmă, mă culc. Duminica 18 octombrie 1936. 29 de ani. Îi primesc nici bucuros, nici trist, cu conștiința că mai am unele lucruri de făcut pentru care sunt obligat să trăiesc. Încolo, nimic. Dar am făcut serioase eforturi pentru a primi ziua asta cu oarecare solemnitate, ca pe o zi fastă. Am atâta nevoie să-mi creez mici superstiții prevestitoare de bine. Am băut șampanie la Mircea. Totul era destul de stângaci. Dimineața a fost foarte frumoasă, o zi miraculoasă de octombrie glorios Am dat și asta tot pe seama aniversării mele Concertul Enescu de la Ateneu l am primit și pe el ca pe un semn bun Am cea mai mare bunăvoință de a mă convinge că nu sunt total și iremediabil pierdut După masă, vizita ratată la Leni în cambina ei de teatru Pe urmă, vizită și ea pe jumătate ratată la Nae În sfârșit, cinematograf și masă în grup, terminându-se cu o penibilă dispută politică cu Mircea dar despre toate astea, mâine. Încep un an nou de viață, dar îmi este oare dat să mai încep cu adevărat ceva? Marți 20 octombrie 1936. Mi-au venit astă seară primele două acte de la dactilografă. Le-am citit ca să corectez greșelile de transcriere. Lectura m-a obosit. Totul mi se pare lipsit de haz. E drept că nici nu sunt în cele mai bune condiții de umoare. Joi, 22 octombrie 1936, Iancovescu, căruia i-am dus seară primele două acte bătute la mașină, mi-a spus azi că l-a cetit pe primul. Eu sunt convins, zicea, că o iubești pe Marieta. Numai pentru o femeie pe care o iubești foarte mult poți să scrii un astfel de rol. E cel mai frumos rol de femeie posibil, cel mai frumos, dar și cel mai greu. Nici Ventura nu l-ar putea juca. Soța, când i-am spus impresia mea că ești amorezat de Marieta, mi-a spus că nu crede, dar că e posibil să fii îndrăgostit de Lenny. Mircea mi-a dat astă seară, am mâncat la el, detalii amuzante despre ceaiul de ieri de la Polichroniade. Notă. Mihai Polihroniade, publicist, membru al asociației Criterion, apoi afiliat Gărzii de Fier. Sebastian îl cunoștea încă din Brăila, din anii de școală. Am încheiat nota. Era și Zălea Codreanu de față, căruia toți îi spuneau capitane. Marieta Sadova venise cu cartea lui Codreanu și i-a cerut un autograf. Cum e numele dumitale? a întrebat el. Marieta Sadova a răspuns ea sigură, și pentru că el nu părea edificat, a adăugat, de la Teatrul Național. Doamna sau domnișoară, a cerut el mai departe explicații, în tocmai cum facem noi la ziua cărții. Cred că a fost o mică lovitură pentru biata Marițica, ceea ce totuși n am piedicat o spune tot Mircea, să-l privească și să-l asculte tot timpul pe capitan cu un zâmbet extatic. E de altfel zâmbetul extatic cu care îl privește pe Aristide Blanc. Pot spune că Marieta e ipocrită? Nu, dar e un curios dozaj de simț practic acerb și de sinceritate generoasă. Alți detaliu la fel de mișcător și de ridicul. Haig i-a dus capitanului întreaga lui operă, versuri, eseuri și i-a oferit-o cu dedicație. După plecarea lui Codranu, Marieta și Haig au declarat într-un glas că au trăit o zi formidabilă. Colosală, cred că a fost termenul lor exact. În 1932, Haig era comunist. O frază din discuția cu Nae, Duminica. Mă, eu sunt un om terminat. Căzut, ratat, viața mea se frânge în două, până la 5 iulie 1933 și de la 5 iulie 1933. Până în ziua aia eram un om tare. De atunci nu mai sunt nimic. Ce s-a întâmplat la 5 iulie 1933? Cred că e ziua despărțirii lui de Maruca Cantacuzino. Am luat în fine o casă. Dă, Doamne, să fie într-un foarte bun ceas. Duminica 25 octombrie 1936. Este în Marieta ceva din Madame Verduran. Nu mult și nu cu aceeași violență comică, dar este. Îmi spunea azi dimineață la concert, după ce cântase Enescu concertul lui Brahms. Nu ești puțin bolnav? Pe mine m-am bolnăvit și făcea un cap fericit, suferind în fericire aproape de leșin. E foarte dragă, dar aș vrea să pot realiza odată într-un personaj de roman savanta ei tactică socială. De exemplu, câte subtile intenții nu sunt de descifrat în recepția de astă seară de la Blanc, unde m-a obligat să citesc încă o dată piesa. Marți 27 octombrie 1936. Încă de la roman, Blecker îmi vorbise despre o femeie din București care îmi cunoaște cărțile și le admiră. Acum doi ani, la apariția celor două mii de ani, i-a scris o scrisoare comunicându-i că a descoperit un scriitor mai inteligent decât jid. Anul trecut, la un concert, asta lângă mine. Ar fi vrut să-mi vorbească, dar n-a îndrăsnit. O cheamă Maria Ghiolu, soția unui inginer. Se pare remarcabil de bogați. Notă. E vorba despre inginerul Stavri Ghiolu. A ocupat și în alte funcții ministeriale. În guvernul, Ion Antonescu a fost subsecretar de stat la Ministerul Industriei, Comerțului și Minelor. Am încheiat nota. Al ieri, Blecker mi-a trimis o scrisoare în care mă ruga să-i telefonez doamnei Ghiolu, dar îmi recomanda o sumă de precauții. Să-i telefonez marți sau miercuri, nu în altă zi, la ora 11 dimineața, nu la altă oră. I-am telefonat chiar acum, o voce firavă, timidă și optind mai mult decât vorbind, de parcă s-ar teme să nu audă cineva din odaia alăturată. Mi-a dat o întâlnire pentru joi la 6, în hol la Atene Palace. Încă un lucru misterios în această poveste. Vom vedea plec la Întâi la Galați, unde voi vorbi despre Leon Blum literat. Aseară la Dales, excelent concert de muzică de cameră cu orchestra berlineză. Mult Mozart, între altele prima și ultima mișcare din Nacht muzic. Dar ce-am găsit îndeoseb emoționant a fost o concertantă pentru vioară și violă de o melancolie mozartiană supremă. Dar capitolul muzical al ultimelor săptămâni a fost mult mai bogat. Nu am destulă răbdare să notez tot. Joi 5 noiembrie 1936 de 10 zile de când a început mutarea în noua locuință din Antim 45, duc o viață dezorganizată, mult mai dezorganizată decât înainte. Nu fac absolut nimic și totuși am impresia că sunt copleșit de treburi. Sunt extenuat și aștept nu știu ce bine meritată vacanță ca după lungi luni de efort. Tot ce mi se întâmplă trece undeva dincolo de mine, fără aderență, ca și cum nu m-ar privi. Am senzația că sunt șifonat, prăfuit de drum și că aștept să ajung undeva pentru ca să mă schimb, să mă perii, să iau o baie, să mă transform. Și în fond nu mă duc nicăieri, nu aștept nimic, nu mă așteaptă nimic. Mă uit atent la mine, adică prea atent, nu mă uit eu din prudență, din lașitate, din teama de a nu trebui să trag consecințele, ultimele consecințe, și îmi spun că sunt în plină descompunere. Și în această desfacere fac prostia pe jumătate inconștientă de a angaja oameni care, necunoscându-mă, marșează cu o bună credință de care ar trebui să-mi fie rușine. De exemplu, la ce am dus așa de departe gluma cu senii. Notă. E vorba despre scriitoarea cela Sergii, care purta la acea dată numele soțului său, Alfio Seni. Am încheiat nota. E o fată bună care a pus suficientă inimă în acest început de amor și acum o las să cadă cu cea mai stupidă dintre indiferențe. E posibil să fiu așa de puțin responsabil în actele mele față de oamenii ceilalți. Mi-e Îți jur că mierușine. rușine. Și sunt în așa hal lipsi de energie, de cumințenie, de bărbăție, încât am impresia că toate merg prost. Nu pentru că eu sunt un tip lichidat, ci pentru că nu am pentru moment telefon. Da, cât pare de comic, aștept să mi se redea legătura telefonului cu sentimentul că asta va aranja totul. Ce mă va scoate din această scufundare? Nu știu. Mai e ceva, mi se mai poate întâmpla ceva care să mă scoată de aici? Nu știu. Vineri, 6 noiembrie 1936. Ieri, prânzul la Mircea, o discuție de politică externă cea mai potolită cu putință. Încercam să vorbesc cu indiferență, ca și cum ar fi fost vorba de fapte exacte, nu de opinii, impresii și atitudini. Rețin o frază a lui Mircea și o reproduc textual. Prefer o Românie mică, cu provinciile pierdute, dar cu burghezia și elita ei salvate, decât o Românie mare, proletară. Și era calm, nu părea că își dă seama de imensitatea lucrului pe care îl spune. Iancovescu a anunțat în sfârșit premiera. E o piesă tradusă, nouă mii de nu știu ce, cu Maria Mohor și pusă în scenă de Popa. Despre piesa mea nici vorbă, nici un telefon, nici o explicație, nici o scuză. Așadar, soluția Iancovescu marieta a căzut. Și a căzut fără concursul meu. Dacă e adevărat că era o soluție care nu mi-a plăcut niciodată prea mult, e tot atât de adevărat că eu n-am sabotat-o deloc. Ba la un anumit moment mă lăsasem cu totul la antrenat și am făcut tot ce s-a putut pentru a aranja lucrurile. Sper că Marieta nu va avea nimic să-mi reproșeze acum, chiar dacă piesa va fi jucată de Leni. Dar va fi jucată? Pe Lenii am văzut-o alaltă seară când am ieșit cu ea și cu Froda în oraș. De-astă vară era a treia oară când o întâlneam. E drăguță și odioasă, adică așa cum am cunoscut-o totdeauna. Noaptea la bar am dansat cu ea și pe urmă am suferit ca un dobitoc, pentru că la masa noastră a venit Lazaroneanu, cu care bănuiesc că s-a culcat, se culcă sau se va culca. Notă. Ionel Lazaroneanu, avocat care cocheta cu literatura, e autorul unui volum de versuri umoristice, Monotonii Provinciale, 1946. Am încheiat nota. Nu e posibil să încep iar astfel de torturi fără sens. În definitiv, mi-a mers foarte bine timp de 20 de zile cât n-am văzut-o și nici nu i-am telefonat. Să încep, deci, iar o perioadă de tăcere de vreo 20 de zile. În principiu, ne-am înțeles să-i citesc piesa, dar pentru a fixa ziua lecturii trebuie să-mi dea ia un telefon, ceea ce, desigur nu va face, așa că lucrurile rămân din nou încurcate pentru nu știu câtă vreme. Într-o seară am fost cu Camil la Gambrinus. Cred că asta a fost luni după concertul Münzer. Vorbeam despre literatura românească. Am reținut fără să zâmbesc declarația lui. Dragă Sebastian, un singur scriitor este astăzi capabil să dea un roman mare. Și acela sunt tot eu. Mi-e imposibil să-mi explic candoarea lui este așa de inteligent și totuși așa de profund naiv. Miercuri, 11 noiembrie 1936. Proasta mea memorie muzicală este excepțională. Am ascultat chiar acum, ora 11 seara, a patra sinfonie de Beethoven și, cu excepția câtorva fraze din Scherzo, nu mi-am amintit de nimic, deși, nendoios am auzit de câteva ori în viață sinfonia a patra. De vreo trei săptămâni sunt în plin desfrâul muzical. Concertele Enescu, Münzer, Huberman. Câte lucruri auzite. Concertul pentru vioară și orchestră de Brahms, cel de Beethoven, cel de Bach. Romanța în fa-major de Beethoven, poema de Chauson, Sinfonia a treia de Beethoven, Uvertura Coriolan, O sinfonie de Brahms, dar nu mai țin mintea câta, Sinfonia Jupiter de Mozart. Sonata Kreuzer, O sonată de Enescu, Sonata de Frank, Surtu Juei Parenesco. Nota. În corespondența cu Antoine Bibescu, Marcel Proust și-a mărturisit admirația pentru sonata de Cezar Frank în interpretarea lui Enescu, model precum se știe al celebrei sonate al lui Vintöi, leitmotiv în romanul A la recherche du temps perdu. Am încheiat nota. O sonată de Brahms, odată cu Enescu a doua oară cu Huberman, sonata primăverii, la pian cu Münzer, o sonată de Mozart, două de scarlati, 15 variațiuni de Beethoven pe motive din Eroica și mult, foarte mult, Chopin. Acum, deși sunt foarte obosit, aștept de la Stuttgart, trebuie să înceapă peste câteva minute, un program teribil. Bach, concert în la minor pentru flaut, vioară, clavecin și quartet de coarde. Haydn, sonata în si minor pentru pian. Schubert, rondo în la major, vioară și quartet de coarde. Mozart, concert pentru două viori și orchestră în do major, opus sic 190. Sâmbătă 14 noiembrie 1936. A fost poate una din ultimele zile magnifice de toamnă. M-am dus la Onef la un meci de fotbal Venus CFR, nu pentru meci, ci pentru peisaj pe care îl bănuiam dinainte strălucit. Nu m-am înșelat, o lumină obosită, pudrată, tandră, în o ceață ușoară argintie, aburită, din care orașul se desprindea ireal, ca într-o pânză de pictură, ca într-o fotografie reliefată. Și câte culori, nu știam că sunt atâtea case roșii în București. De acolo, de la Onef, se văd ca niște construcții de baucastan. și pomii desfrunziți ieșind din ceață ca dintr-un abur pe care l-ar fi făcut propria lor respirație. Totul era de un desen foarte delicat, dar de o bogăție de culori explozivă. Peluzele roșii, firmele de reclamă multicolore, iarba verde încă, tricourile pestrițe, negre, albe, albastre, o lume imensă. Totul era amețitor. La începutul reprizei a doua, arbitrul a fluierat un minut de tăcere, mi se pare pentru un jucător străin mort de curând. S-a făcut brusc o imensă tăcere. Tăcerea a vreo 20.000 de oameni. Se auzea doar din depărtare rumoarea orașului. Se culcă cu unul Berlescu, un băiat tânăr de vreo 20 de ani, a spus azi Camil la masă, cu o silită neglijență care nu ascundea totuși premeditarea și poate satisfacția. Aș vrea ca întâmplarea asta să mă ajute să uit totul definitiv luni 16 noiembrie 1936. Azi dimineață, lungă convorbire la telefon cu doamna Ghiolu. Mai bine de jumătate de oră. Îmi spunea lucruri copilăroase admirative care îmi făceau destulă plăcere. A cetit de curând cum am devenit huligan și e cucerită de lectură. Mă sperie puțin scrisul dumitale, mi se pare că trebuie să ai o forță dominatoare față de ceilalți oameni, cred că le impui o influență de la care nu se pot sustrage, și ești un om așa de stăpânit, Vuzet, probabil, dun secheresse de coeur. Aș vrea așa de mult să fiu prietena dumitale, totdeauna am visat o prietenie cu un bărbat, dar o prietenie pură, loială, cred că e posibilă? M-am gândit mereu la dumneata și am vorbit mereu despre asta cu bărbatul meu, cu prietenele mele, ai timp să fim prieteni, vrei să fim prieteni. La fel îmi vorbea, sau aproape la fel, cu doi ani în urmă, Leni. La fel îmi vorbea Maris. La fel, cu câteva trepte mai jos, Dorina. Și pentru toate, când m-au cunoscut mai bine, a urmat o dezamăgită indiferență. Singura care mai rezistă, dar și ea, din ce în ce mai slab, e Maris. Sâmbătă seara, Enescu a cântat sonata de Veracini, încântătoare. Am ascultat-o anul trecut cu Tibo, dar o uitasem complet. O sonată în la minor de Bach, categoric formidabil cântată, o sonată de Mozart. Cu o seară înainte, Huberman a cântat sonata lui Frank. Sunt obosit de atâta muzică, dar e încă singurul lucru consolator din ultimul timp. Sâmbătă, 21 noiembrie 1936. Wendy and Julie sunt două tinere englezoice care au dansat și cântat la Maxim până zilele trecute, când li s-a terminat contractul și proprietarul barului le-a lăsat fără bani, pierdute în Bucureștiul ăsta, unde nu cunosc pe nimeni. Consulatul britanic le-a trimis lui Roman. Roman mi l-a dat mie. Sper până la urmă să obțin o despăgubire destul de importantă pentru ele, vreo 25.000 de lei. Asta prin direcția teatrelor, unde Comarnescu și Sadoveanu mi-au dat o mână de ajutor. Notă. Este vorba despre scriitorul Ion Marin Sadoveanu. Am încheiat nota. Toată povestea a fost destul de amuzantă. Am cunoscut, roind în jurul lui Wendy and Julie, o serie întreagă de pești, codoși, agenți artistici, am intrat în culisele barului, am cetit un contract de angajament, mi s-a explicat cum funcționează stabilimentul, economia lui internă. E destul de atrăgător. Wendy se numește pe numele ei adevărat Flora Moss. E născută la 1911. Are un logotnic la Copenhaga. Îl cheamă Gunart și e polițist. I-am văzut fotografia seara când m-am urcat în camera ei. În civil pare un sportiv celebru, mai ales cu lunga pipă pe care o ține cu neglijență între dinți. În uniforma de polițist danez e și mai impresionant. For my dear Wendy, for always gunart, scrie pe marginea fotografiei. Wendy e subțire, are sânii cei mai mici pe care i-am văzut vreodată, părul roșcat fără să fie văpsit, nasul de copil cârn și e de o veselie copilăroasă care mă încântă. Astă seară îi promisesem să rămân cu ea. Evident, n-am rămas și am lăsat-o tristă ca un copil căruia i-ai promis să-l duci la cinematograf și pe urmă îl trimiți la culcare. Julie... Wendy îi spune Miss Julie, când vorbește despre ea, vocativ pe care l-a deprins, cred, la bar, e mai urățică, dar și ea foarte englezoică. Locotnicul se cheamă Reginald, locuiește la Londra și e vânzător într-o prăvălie cu vase de porțelan. Amândouă vorbesc franzuzește corect, dar cu un accent irezistibil. de îndată ce vor avea bani, vor pleca la Sofia, unde le așteaptă un contract. Îmi pare rău că nu pot sta mai mult de vorbă cu ele, dar nu se poate. Wendy mă iubește. m a explicat cu toată seriozitatea care e deosebirea între un camarad, accentul pe prima silabă, iar primul a cetit a, și între ami. Avec un camarad, on ne cușpa, Avec un ami, on câș. Ier cei la doamna Ghiolu cei intim. Casa mi s-a părut somptuasă, dar n-am privit-o cu prea mare atenție. Lumea amuzantă. La dreapta mea o fică a lui Stelian Popescu, doamna Popescu Necșești, care spunea că mă cunoaște de la Criterion și a șerut doamne Ghiolu să mă invite odată numai cu ea. În fața mea o tânără principesă canta cu zino. La plecare am aflat că e foarte de stânga pentru că e fica lui Laberi, guvernatorul băncii Franței. Că despre doamna Ghiolu mi s-a părut mai puțin interesantă decât în prima noastră întâlnire de la Atene Palace, unde mă uluise oarecum, căci sunt destul de plebeu și destul de naiv pentru ca întâmplarea să mi se fi părut extraordinară. E o femeie din tipul genii. Notă. Există supoziția că Sebastian ia drept prototip înfățișarea lui genii acterian. Am încheiat nota. Bruna, potle, mă irită sprâncenele ei rase. Cred că i-ar fi convenit mai multă odihnă în figura ei, că e făcută să fie gravă, atentă și supusă. Nu are acea tresărire agresivă, neliniștită a blondelor subțiri. Dar nu e impresionant că această femeie bogată, mondenă, cu un bărbat tânăr, frumos, atletic, bogat, poate face o pasiune pentru blecăr? Nu e mișcătoare copilăroasă timida ei admirație pentru un tip ca mine? Lucrurile se vor aranja cu celasenii, prin Lena mea suverană. Ești preinfect pentru ca să nu sfârșesc prin a te iubi, mi-a spus alaltă seară când ne întorceam de la concertul Filarmonicii. Iată aproape o definiție a amorului. Nu pentru același motiv, pentru că adică e atât de infectă, o iubesc eu pe lenii și o iubesc atât de incurabil. Închei o săptămână de care mi e rușine, zile întregi pierdute, nopți amețite, n-am făcut nimic și m-am lăsat dus de toate întâmplările care s-au nimerit să-mi în cale. Mâine plec la Brăila, la botezul copilului Silviei, dar sunt decis ca la întoarcere să-mi impun o săptămână serioasă de muncă. Aș vrea să scriu o carte și poate că pentru asta ar trebui să plec de Crăciun undeva, dar am atâtea proiecte vagi pentru Crăciun, mă din când în când o chemare pe care încă nu vreau să o accept, încă nu, și aș vrea așa de mult să nu fiu niciodată silit să o accept. E un lucru pentru care mă rog cu ultimele mele resturi de speranță lui Dumnezeu. Luni 23 noiembrie 1936. A seară de la Stuttgart, al doilea concert brandenburghez de Bach și concertul pentru pian și orchestră în re minor, de Moll de Mozart cu Edwin Fischer. Brăila mi s-a părut ca niciodată tristă, provincială, uitată de Dumnezeu. Tramvaiul s-a oprit aproape 15 minute la colțul străzii Unirea, așteptând să facă cruce. Pe urmă, pe strada Galați n-a mai mers deloc, fiindcă linia era în reparație și a trebuit să coborâm pentru transbordare. În centru, ceasul era oprit la 5 fără 20, deși era 10 și jumătate dimineața. Puțin mai departe, ceasul de la Biserica Grecească arăta 11 și 20. Fric de noiembrie, lume puțină, case vechi, niciun om nou, nicio clădire nouă, prăvăli de șarte. În port am fost cu Petrică, ceea ce m-a împiedicat să fiu emoționat. Am revăzut totuși cu plăcere vapoarele, sălciile, lanțurile grele, odgoanele. Toate mi se păreau un orașul ăsta desprinsă de de mult, dintr-o viață anterioară. Joi, 26 noiembrie 1936. Aseară, Rosetti mi-a arătat o scrisoare a generalului Zvidenec, scrisă în numele reginei către fundații și prin care se interesează în ce condiții ar putea fi publicată traducerea unui roman al ei. Notă. Alexandru Rosetti, prieten apropiat al lui Sebastian, era director secretar general al fundațiilor regale și generalul Eugen Zvidenek, șef al curții regale a reginei Maria. Am încheiat nota. Lucrările de până acum ale majestății sale au fost tipărite de editura Adevărul, care a făcut ofertă și pentru romanul de față. Având însă în vedere sentimentele naționale nesigure românești ale acestei edituri, Maria sa regina Maria mă însărcinează să mă adresez dumneavoastră. Textual Prodan le-a chemat pe Marieta și Lili zilele trecute în cabinetul lui ca să le certe pentru obstrucția orală pe care o fac ele teatrului național. Notă Paul Prodan, director al Teatrului Național, am încheiat nota. Între altele, le-a spus. Și ce vreți, să plec eu de aici, să-mi dau demisia și să fie numit în locul meu director al Teatrului Național, domnul Mihail Sebastian? Ei bine, asta nu se poate. Nu se poate fiindcă dumna lui e o vrei. Imposibil să găsesc o explicație acestei subite ieșiri, dar n-aș putea spune că nu mă amuză. O extracție de măseamă ține în casă de-aseară. Am pierdut se vede gustul de citit și de scris, iar întâmplarea asta, care altădată m-ar fi încântat, acum mă enervează. Sunt într-o dispoziție cenușie, fără așteptări, fără deznădești, fără doruri, fără amoruri. Luni seara, la reșitarul Brailovski, i-am fost prezentat celei de la Vrancea, lângă care întâmplător aveam locul. Mi te închipuiam altfel, mai vital și brun. adinea ori te priveam și mi se părea că ești un băiat de liceu și ar fi trebuit să fii brun. Scrisul dumitale este așa de stăpânit, de ferm. Am surâs cu o bosală. De câte ori mi s-au spus aceleași lucruri? 1 decembrie 1936, marți. Camil Baltazar îmi spunea sâmbătă seara când întâmplător îl întâlnisem la Alcale. Dacă nu scriu un studiu despre mine în revista fundațiilor până în trei luni, nu mai vorbesc cu dumneata. Pur și simplu. A apărut domnișoara Cristina de vreo trei zile. Mircea e revoltat. I se pare că librarii îl persecută, că editorii îl lucrează, că Ocneanu e ironic cu el, că Mișu de la cartea românească e perfid. Ciornei nu i-a pus cartea în vitrină, Alcale a pus-o, dar nici nu se vede. Cartea românească îl sabotează. Mi se pare mie sau, într-adevăr, eu n-am avut niciodată asemenea preocupări, nu mi-o spun cu mândrie, dar n-am cerut niciodată nimănui niciun articol, n-am dus nicio politică literară, n-am cultivat simpatii, n-am evitat adversități. Poate că toate astea intră în vechea mea lene, dar în anumită măsură și în conștiința că destinul meu de scriitor, dacă cumva am vreunul, se decide dincolo, mult dincolo de toate aceste mici chestii, din Orgoliu sau din lene, indiferența mea este aceeași, cel puțin în ordine literară. 11 decembrie 1936, vineri. Din de la filarmonică, am ascultat concertul în sol major pentru pian și orchestră și variațiunile sinfonice de Frank cu Arthur Rubinstein. Sinfonia 4 de Schumann. Am ascultat-o astă seară cu o plăcere pe care niciodată nu mi-a dat-o și Till Eulenspiegel de Richard Strauss. În totul, o bună seară de muzică. Aseară la Ateneu, oratoriul de Crăciun de Bach. Luni seara, Casals, variațiuni pe o temă de Handel de Beethoven, concertul de Boccherini, o suită de Bach și trei corale. În afară de asta, mereu Enescu, A treia sonată de Brahms, o sonată de Schumann, una de Mozart, una de Bach. În afară de muzică, nu mi se întâmplă nimic. O mulțime de incidente, dar niciun fapt. Nu sunt disperat, sunt amorțit și încerc să fiu insensibil. Zilele trec și asta e totul. Sâmbătă, 12 decembrie 1936. Am să scriu oare cartea la care mă gândesc de la o vreme, fără să știu bine ce ar putea da și unde mă va putea duce? De la o vreme... În mod exact, din ziua de 18 octombrie, ziua mea, când, coborând de la Mircea să cumpăr cele două sticle de șampanie, am văzut deodată imaginea unui accident de stradă în care mi-ar fi făcut plăcere să mă las antrenat. Notă. Prima însemnare despre proiectul romanului Accidentul. Am încheiat nota. Am văzut atunci un prim capitol, cu o bogăție de detalii minuțioase și atât de presante, încât mi se părea că, venit acasă, nu voi putea face altceva decât să scriu, ca sub dictarea unei voci imperioase. Să numim asta inspirație. Am încercat, într-adevăr, să scriu. Nu mai țin minte dacă chiar în seara aceea sau câteva seri mai târziu. Dar n-a mers. Nu e mai puțin adevărat că de atunci mă gândesc mereu la posibilitatea acestei cărți. Sunt câteva mici fapte, câteva mici sugestii care au început să se strângă în jurul primei imagini și să adere. De exemplu, plimbarea cu cel seni senii în seara în care a furat un măr pe strada Academiei, gest care m-a întinerit prin reflex, mi-a rădat în chiar momentul acela gustul de a scrie o scurtă poveste. Descurajat cum sunt, poate că voi găsi o bucurie într-asta. Va fi un scurt roman sau o lungă novelă un resit. Poate voi încerca în vacanța Crăciunului să o scriu, dar pentru asta ar trebui să plec din București și mă întreb dacă voi găsi banii pentru plecarea asta.